și pe pământ, După melodia cunoscută celor mai mulți dintre ascultătorii noștri, vă aducem la cunoștință că în următoarele 30 de minute ascultați un nou program, respectiv programul 83 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, adus prin preotul Valeriu Noi ne ocupăm cu singura existență nepieritoare care ține încă în picioare pământul acesta trecător și anume cuvântul lui Dumnezeu energizat de Duhul Său Cel Sfânt. Din dorința unei înțelegeri cât mai clare a Scripturii, un slujitor al lui Hristos în persoana preotului Nicuriță a alcătuit un bogat volum de meditații asupra întreg Noului Testament, explicând fiecare verset luat individual în așa fel încât să ai un folos imediat din citire. Spunem și acum, cum am mai spus și altădată, Că programul acesta nu își propune nici pe departe să înlocuiască studiul individual, studiul personal al fiecărui ascultător prin citirea lui direct în cuvânt, ci mai degrabă este un stimulent pentru fiecare ascultător să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l citească în fiecare zi, după cum în fiecare zi își hrănește acest trup pieritor. Astăzi ne aflăm cu citirea în Evanghelia lui Matei, în care vom pătrunde imediat după ce ascultăm un nou episod din viața bătrânului evreu și a argatului Metod a acelui argat credincios care l-a uimit pe bătrân cu exemplul vieții sale asemănătoare lui Hristos în episodul precedent l-am lăsat pe bătrânul David încercând să descifreze o enigmă mare pentru el Metod era creștin cei din satul acela erau și ei creștini. De unde totuși atâta deosebire între viața lui Metod și viața lor? Doar toți spuneau că sunt creștini. În sfârșit, bătrânul se opri din meditație. Nimeni nu-i putea răspunde la întrebări. Bună seara! răsună un glas nu departe de el. În fața lui se afla cel la care se gândise atât de mult astăzi și pe care îl așteptase și cu atâta dor. Mă gândeam deja că nu o să vă mai pot vizita Și eu credeam că nu o să mai vi. Peste fața a bătrânului trecu o licărire de bucurie Când ai fost lipsit multă vreme de cineva drag Și apoi începi să iubești pe cineva De cele mai multe ori simțământul e profund Ia loc aici Bătrânul îi făcu loc bucuros Sunt curios ce ai rezolvat la Petra și cum ți-a mers Metod se așeză și povesti. Cine știe, cine știe Dăduie vreul neîncrezător din cap Dacă nu o să se răzgândească Sper că nu M-am rugat de reușită și cred că am fost ascultat Așa vorbire ei în timp Și moșneagul însuși plănuia Cum era cel mai bine să facă Petras Inima bătrânului om de afaceri Început să se trezească Vecine!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 Trebuia să fac ceva ca să mă hrănesc. Fără lucru aș fi murit în singurătatea și în durerea mea, așa că am făcut tot ce am putut. Dar, metod, pentru ce îmi spui asta?" Cu voia lui Dumnezeu și bunăvăința dumneavoastră a celor care vă veți lua timp să ne ascultați și cu prilejul lecțiunii viitoare, vom afla mai departe motivul pentru care metod a abordat acest subiect cu bătrânul." Haideți acum să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste programul care ne stă în față, să ascultăm o cântare și după aceea procedem la programul propriu-zis. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea programului care urmează, citirea cuvântului tău și explicațiile, meditațiile din el, ca primind învățăturile pe care ni le dai astăzi și trăindu-le, să ducem și noi pe alții la Hristos prin viața noastră trăită, așa cum a făcut și metoda aceasta. Amin. Atât am căutat rostul tău, am ajuns roba chestoi ca tot. Dar i mi-a deschis orizont spre calvar Loc de chin și loc de mari îndură Ești pentru veci tot trecutul Prin sângele curs pe cal Am schimbat temerile într-un când glorios, Sunt liber de acum o Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 17 din capitolul 10 al Evangheliei după Matei, unde citim. Păziți-vă de oameni! Căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus, parte din instrucțiunile pe care le dă celor 12 ucenici, echipându-i cu cele necesare în vederea misiunii pe care îi trimete să o facă înaintea lui. Ne aducem aminte că deja în versetul 1 El a chemat la sine pe cei 12 Le-a dat putere peste toate duhurile rele Să facă tămăduiri și minuni Și a trimis să vestească Evanghelia Împreună cu celelalte instrucțiuni Pe care li le-a dat Și despre care am citit deja cu ocazia versetelor precedente Le recomandă și pe acestea Păziți-vă de oameni Deci ucenicii trebuiau să se păzească Și nu numai ei ci și noi cei de azi. Mai ales trebuie să ne păzim de oamenii robiți de fanatismul religios, oamenii robiți de forme și datini. Nimic nu-l face pe om mai neînduplecat și mai crud decât duhul de partidă religioasă. Martoră este istoria plină de războaie, așa zise, sfinte, care de care mai sângeroase, care de care mai diabolice mijloacele cele mai năstrușnice de tortură au fost inventate de fanatismul religios. Cine n-a auzit de faimoasa închiziție? Ura religioasă orbește atât de mult pe bietul om încât săvârșește cele mai cumplite fapte fără a avea nici cea mai mică mustrare de conștiință ca lupul când sfârșie și mănâncă oaia. Cel puțin lupul o face din instinct. Păziți-vă de oameni. Nu să vă temeți de ei, căci frica de oameni este o cursă, spune la Proverbe 29 și 15, ci să nu vă încredeți în ei, căci la Eremia 17,5 citim, Blestemat este omul care se încrede în om. Un cuvânt potrivit a spus filozoful roman Seneca. De câte ori am fost între oameni, la Napoere am fost mai puțin om. Nu numai pentru ura și prigoana lor trebuie ocoliți oamenii, ci mai ales pentru influența lor infectată de tot felul de răutăți și păcate. Păziți-vă de oameni, spune Mântuitorul. Așa cum te păzești de hoți, ca să nu-ți fure bunurile materiale, tot așadar, cu mult mai mult chiar, trebuie să te păzești de cei care îți fură bunuri spirituale, de cei care-ți fură credința și pacea lăuntrică. Așa cum te păzești de frig îmbrăcându-te, tot așa trebuie să fii îmbrăcat în Hristos, ca să nu pătrundă felul oamenilor răi de a fi în tine frigul stărilor până la tine. Păziți-vă de oameni. Da, chiar și când vin cu vorbe frumoase, când vin cu daruri, când vin cu un smerită, cu cât mai mult atunci trebuie să fii atent. Să nu primești ușor nimic din ceea ce-ți dau ei, ci să vezi, să cercetezi cu deamănuntul, ca să cunoști planul lor. Păziți-vă de oameni. Da, dar nu în înțelesul de a nu avea contact cu ei pentru a le vesti solia Evangheliei, ci așa cum se păzesc medicii de bolnavi infecțioși. Îi tratează ca să se vindece, dar totdeauna cu grijă să nu se infecteze de la ei. Pentru acest lucru își fac tot felul de vaccinuri ca să devină imuni. Cine umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt știe să se păzească de oameni în toate privințele în timp ce caută să-i ajute tot în toate privințele. La versetul 18 în continuare, Mântuitorul le spune ucenicilor. Din pricina mea veți fi duși înaintea drăgătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dragii mei, Deși ucenicii lui Hristos au plecat la porunca unui împărat atotputernic, totuși nu li s-a făgăduit că vor fi scutiți de prigoană. Într-adevăr, aceste versete ne vorbesc tocmai despre suferințele lor. Ucenicii sunt învățați cum să le îndure și cum să-și ducă la bun sfârșit chemarea lor. Prin aceste îndemnuri, Domnul Isus și-a pregătit ucenicii pentru timpul când, după învierea sa, vor trebui să treacă prin cele mai mari încercări. Este bine să ni se spună ce greutăți ne așteaptă, ca să ne putem pregăti în vederea lor și să nu ne mândrim când am biruit o piedică mică. Dar în timpul greutăților, un ajutător va fi aproape de ei, gata să-i sprijinească în fiecare clipă. Un avocat va sta lângă ei ca să-i apere când prietenii și ajutorul omenesc vor fi departe. Când se vor găsi în temniță, ei care vor sta pe tron vor vedea că alături de ei stă domnul lor ca să-i ajute. Istoria este plină de viteji lui Hristos care prin jertfa lor au dus mai departe sămânța vieții celei noi, umplând pământul cu roadă. Mulți dintre prigonitori, văzând curajul vitejilor lui Hristos, au devenit și ei credincioși. Se povestește astfel că Alexander Alesius, un canonic în Edimburg pe la anul 1500, a fost însărcinat să determine la renunțare la credință pe Patrick Hamilton socotit eretic pentru că el considera Biblia ca singura autoritate în ceea ce privește mântuirea. Dar de pe urma convorbirilor Alesius care deja se clătina în religia sa Și mai ales de pe urma curajului pe ruga lui Patrick S-a convertit și a devenit unul din cei mai hotărâți vestitori ai Evangheliei lui Hristos Prezența Domnului Iisus în viață Înseamnă schimbarea totală Înseamnă strămutare din felul de viețuire al lumii Înseamnă mișcare continuă Înseamnă o ducere continuă Din pricina mea veți fi duși spune Mântuitorul Unde? De la o stare de despărțire de Dumnezeu la o stare de împăcare cu Dumnezeu cum vedem la Efesen 2.16 și în alte părți Veți fi duși unde? De la o stare de moarte în păcat la o stare de viață în Hristos De la o stare de necurăție la o stare de sfințenie De la o stare de robie la o stare de slobozenie Veți fi duși de la o stare de sărăcie la o stare de bogăție cerească. Din pricina mea, spune Mântuitorul, veți fi duși de la o stare de ură la o stare de dragoste. Și din pricina mea veți fi duși de la umblarea după lucrurile firii pământești la umblarea după lucrurile duhurii. Din lumea aceasta veți fi duși în locurile cerești. Iubiții mei, suntem chemați să fim o mărturie în fața drăgătorilor și în fața neamurilor. Din pricina Domnului Iisus suntem duși. Cine este dus în fața drăgătorilor, înseamnă că este un dus de la moarte la viață, din împărăția lumii în împărăția lui Dumnezeu. Numai cine-i dus din duhul lumii în duhul lui Dumnezeu, numai acela este urât de lume. Cine este în Hristos este dus și în pregoană, dar și în bucurie și fericire veșnică. A fi în Hristos înseamnă ducere în fiecare zi, ducere la moartea firii vechi, ducerea crucii, ducerea mântuirii până la capăt, ducerea Evangheliei la toate neamurile. Din pricina Domnului Iisus, Tatăl nostru cel Ceresc este gata să ne ducă în casa sa, în ogorul său, pe scaunul său de domnie. Ferice de cei duși pentru numele Domnului Iisus. Numai ei îl au cu adevărat în lăuntrul lor. Fratele meu și sora mea, nu fiți triști și îngrijorați când sunteți duși din pricina Domnului în fața oamenilor, când sunteți prigoniți pentru El. O, nu! Acesta este semnul că voi îl aveți pe El și după cum sunteți duși în necaz din pricina Lui, tot din pricina Lui veți fi duși în bucuria veșnică. În versetul 19 de la Matei 10, Mântuitorul le mai dă următoarele învățături ucenicilor, următoarele instrucțiuni. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ceea ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Iată deci cât de liniștiți ar trebui să fim noi, cei care ne-am predat Domnului, știind că suntem ai Lui, că lucrarea la care am fost chemați este a Lui și că El este stăpân a tot puternic peste tot și toate. De ce să ne îngrijorăm dacă suntem credincioși cu adevărat? În fața oamenilor care ne cer socoteală pentru nădejdea care este noi, ni se va da chiar în ceasul acela ce trebuie să răspundem, numai să fim gata să spunem ceea ce ne spune El, Domnul și Mântuitorul nostru. Căci ce veți avea de spus vă va fi dat, ne asigură el aici. Martirul Sextus a spus să nu vorbești despre Dumnezeu decât ce ai aflat de la Dumnezeu. Toate cuvintele despre care nu avem siguranță că le-am primit de la Dumnezeu, care nu sunt întemeiate pe mărturia cuvântului său scris, acelea vin de la noi, de la alții, de la oameni sau direct de la satana. Ele sunt pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce este focul pentru paie. O nimicește. La lucrarea lui Dumnezeu suntem chemați așa cum un cetățean este chemat la armată. El nu vine cu mâncarea lui, nici cu hainele lui, nici cu planurile lui, ci toate acestea rămân în afara cazărmii și el primește tot. Hrană, haine și loc de odihnă și învățătură de la statul în a cărui armată este. Dumnezeu care ne-a chemat în oastea Lui ne primește numai dacă lăsăm tot ce e al nostru sau al altuia dincolo de poarta acestei slăvite lucrări. Ce aveți de spus, ne asigură El, vă va fi dat. Ce aveți de învățat, vă va fi dat. Ce aveți de, văfcut, de făcut, vă va fi dat. Nimic de la voi, nimic de la alții. Mântuitorul ne spune de aici, totul vă va fi dat. Va de ostașuri care ar introduce în regulamentul oastei Articole străine, învățături străine sau interpretări personale Va fi aspru pedepsit Supunerea și ascultarea sunt spiritul și viața în oștire Supunerea și ascultarea sunt spiritul și viața în marea oaste a lui Hristos În marea lui lucrare Cine nu ascultă și nu se supune unicului regulament Adică Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu acela este un oștaș răzvrătit, un lucrător rău și, mai curând sau mai târziu, va fi scos afară din noastre. Cine nu adună cu mine, risipește, spune Domnul Isus. Ce veți avea de spus, vă va fi dat. Să aștept, deci, întăcere răbdătoare călăuzirea Duhului Sfânt în toate acțiunile mele. Să nu fac nimic de la mine din înțelepciunea mea sau din a altui om, ci să mă las călăuzit de Domnul. Aceasta este voia lui. Atunci își găsește plăcere în mine. Când nu am nimic de spus din partea lui, mai bine să tac. Tăcerea este mai bună pentru lucrarea lui Dumnezeu decât vorbirea din propria mea înțelepciune sau din cine știe ce carte a altui om. Să nu dau drept cuvânt al lui Dumnezeu Cuvântul meu sau al altuia, căci cuvântul adevărat despre Dumnezeu este numai cuvântul lui scris pe paginile Sfintei Scripturii. Să fiu, deci, totdeauna atent la Dumnezeu și la cuvântul său, căci ceea ce voi avea de spus mi se va da. Mai departe, în versetul 20 din Matei, capitolul 10, Mântuitorul le spune, Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Dacă eu devin un vas curat, Duhul Sfânt mă va umple cu un conținut dumnezeiesc, cu o înțelepciune cerească și vorbirea mea va fi plină de lumina adevărului. Duhul va vorbi prin mine. Adică eu sunt un instrument în mâna Domnului și nu voi face greșeli nici în gândire, nici în vorbire, nici în lucrare. Duhul lui Cel spun mă va călăuzi, El va vorbi și va lucra prin mine folosindu-se de cuvântul său pe care eu, prin cuvântul lui și prin puterea lui, mi l-am pus în minte. Dacă eu am renunțat la mine, dacă euul meu este detronat și condamnat la moarte, dacă eu mă îndeletnicesc numai cu lucruri plăcute Duhului Sfânt, atunci Duhul Sfânt mă stăpânește și El face tot ce vrea cu ființa mea. Puterea Lui mă va face biruitor oricând și oriunde. Duhul Sfânt este Marele Maestru care cântă de săvârșit de bine și de frumos pe harfa inimii mele, în măsura în care îi dau voie, încât și cerul și pământul privesc și ascultă cu imire minunatelei armonii, dar El nu cântă decât atunci când nu mai cânt eu, în momentul în care am renunțat la mine și de dragul Lui. Mai bine mă cu citirea scripturii sau cu frățească în loc de a mă duce și a-mi petrece timpul cu lucrurile lumii, dacă eu mă lepă de mine în felul acesta și fac ce-i place lui, el mă va folosi în mod uimitor. El nu vorbește prin mine decât numai atunci când nu mai vorbesc eu. El nu lucrează cu mine decât atunci când eu renunț să mai lucrez personal cu mine și mă pun la dispoziția lui. Doi cârmați la aceeași corabie nu se poate. Doi cântăreți la aceeași harfă iarăși nu se poate. Doi vorbitori la aceeași gură este imposibil. Cine renunță la euul propriu, Dumnezeu îi devine eu. Dumnezeu își desfășoară lucrarea sa numai în proprietatea sa. Dacă inima mea este proprietatea lui, el va face minuni în ea. Dacă gura mea este proprietatea lui, Va vorbi fermăcător prin ea. Totul atârnă de predarea mea totală în mâna lui, cum spune și Sfântul Grigorie de Nazianz. Noi oamenii suntem cei mai înalți și cei mai de jos, cerești și pământești, trecători și nemuritori, lumini sau întuneric, depinde de felul cum ne hotărâm noi, pentru una sau pentru cealaltă. Nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. În toate împrejurările, și când trebuie să dăm răspuns pentru nădejdea care este noi, și când trebuie să vertim Evanghelia Mântuirii, și când vorbim cu semenii noștri, dacă suntem predați Domnului, Duhul Lui vorbește în noi. Și se cunoaște îndată gura care este folosită de Duhul Sfânt. Spune un sfânt francez,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 Iubiți ascultători, deși la punctul acesta am epuizat materialul pregătit pentru lecțiunea 83 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, pentru timpul care ne-a rămas încă la dispoziție doresc să reiau unul din subiectele discutate mai sus și să-l comentez mai pe larg. Este vorba despre o anumită clauză a cărei neglijare din partea noastră ne împiedică să ne bucurăm de făgăduința Domnului făcută cu privire la a ne da prin Duhul Său cel Sfânt cuvintele cu care să dăm socoteală de nădejdea mântuirii. Referindu-ne apoi la versetul 26 din Ioan capitolul 14, arătam modul practic în care Duhul Tatălui nostru va vorbi prin noi, adică Așa cum scrie acolo, Duhul Tatălui ne va aduce aminte de spusele Domnului Isus, dar fiți atenți! Nu spune că ni le va pune El în minte în timpul acela, ci a le pune în minte este datoria noastră. Știți că îmi convine asta? Haideți să folosim o ilustrație. Să zicem că doresc să pregătesc o mâncare gustoasă nouă. Mi-am procurat rețeta culinară dorită Din care aflu exact ce anume produse am nevoie Și cantitățile respective Va fi însă oare de ajuns să cunosc produsele De care am nevoie ca să pot pregăti și mâncarea? Hotărât lucru că nu Ci trebuie să merg în cămară Și să aleg produsele potrivit acelei rețete Dar vedeți dumneavoastră Tocmai aici am vrut să ajung Rețeta în sine Oricât de explicită ar fi redactată, nu-mi procură și produsele pe care mi le indică, ci pe acelea trebuie să merg eu să le cumpăr de la magazin. Dacă deci produsele din cămară nu mi pot ajuta cu nimic la pregătirea acelui fel nou de mâncare fără a avea rețeta, nici rețeta singură nu poate ajuta la nimic dacă nu am produsele în cămară. Iată așadar modul în care lucrează asigurarea Domnului că Duhul Său ne va da ce să vorbim chiar în ceasul în care avem nevoie. Cuvântul Lui Cel Sfânt este sursa de la care ne alimentăm, sau magazinul dacă vreți, pentru a pune în cămara minții noastre produsele de care avem nevoie pentru răspunsurile necesare la vremea când trebuie să depunem mărturie. Iar Duhul Său Cel Sfânt este rețeta care ne dă informațiile necesare la momentul oportun Așadar, noi strângem cuvântul său în inimile noastre cum citim la psalmul 119 cu 11 iar la vremea în care ni se cere să dăm vreun răspuns potrivit pentru o situație anumită Duhul Sfânt va veni și va alege după rețeta lui produsele din cuvântul său pe care le-am strâns în noi și va face o rețetă așa cum știe el Dragii mei ascultători, observăm noi aici cât de imperativă este nevoia hrănirii noastre cu cuvântul lui Dumnezeu? Aici trebuie căutat și motivul pentru care tematica de bază a programelor noastre de radio este constituită din cercetarea Noului Testament la rând, verset cu verset. Prin aceasta, noi căutăm să venim în sprijinul acelora care, din N motive, nu se pot hrăni singuri cu cuvântul Domnului sau folosind alegoria de mai sus, nu pot merge singur la magazin pentru a-și agonisi produsele necesare în cămară, de unde să poată apoi găti mâncarea Duhul Sfânt. Dragul meu, cum stai tu în ce privește aprovizionarea cămării inimitare cu produse de la magazinul Cuvântului Lui Dumnezeu? Ia aminte că Duhul Sfânt îți procură rețete cu produse cumpărate exclusiv de la magazinul cuvântului scris al lui Dumnezeu. Am spus cu produse cumpărate, dar nu cu bani, ci cu alte monede. Ca să cumperi produsele acestea, trebuie să plătești cu timp. Asta e moneda cea mai mare pe care ți-l procuri prin sacrificarea plăcerii după satisfacții pământești Timp pe care ți-l procuri prin a te mulțumi cu o viață mai simplă, astfel încât nu mai poți munci ca animalul din noapte până în noapte, timp pe care ți-l poți procura lăsând la o parte buletinul de știri de la televizor sau radio ca să poți asculta buletinul de știri al cerului. Dacă deci dorești să te poți bucura de făgăduința Duhului Sfânt, de a-ți pregăti el răspunsul pe care va trebui să-l dai la vreme de nevoie, Hotărăște-te de acum să-ți procuri monedele necesare de mai sus în vederea aprovizionării cămării inimitale cu produsele din care El, Duhul Sfânt, va pregăti răspunsul. Nu uita, El folosește numai cuvintele spuse de Isus, cum am citit la Ioan 14, 26, cuvinte care se găsesc în Sfânta Scriptură. Hotărât lucru, toate cărțile creștine care ne dau învățături sănătoase în acord pe fel cu Scriptura sunt și ele, de asemenea, un magazin de la care te poți aproviziona. Același lucru putem spune și despre părtășirile frățești, în cadrul cărora cuvântul lui Dumnezeu este centrul discuțiilor. Tot la fel și despre ajutorarea pe care o acorzi sfinților în nevoie, dându-le o mână de ajutor pe la casele lor, Vizite la spital, la orfelinate sau la aziluri de bătrâni Și aceste activități constituie o sursă de la care ne putem agonisi produsele necesare Haideți deci, dragi ascultători, să devenim cât mai lacomi De a ne aproviziona cu cât mai multe astfel de produse în viețile noastre Amin